basi karibu katika uh, maubiri ya ibada ya Leo Leo kati 30 mea ya 29 moja tukua katika sehemu ya nane ya masomo ya usumamba ya pesa, mani na utajiri vitu vya dunia hii na tumechukua mda mlefu kuwemo katika masomo ya na hii na tumeona vipengele tofauti tufa katika eneo hii na naamini tumejifunza na tutunenda kujifunza zaidi Leo, kichwa cha soma la Leo kinasema ni dhambi kubwa kwa wachungaji kulemea makanisa. Yaani ma, ni yani dhambi kubwa kwa viongozi wa kanisa kuwa mzigo kwa kanisa. Labda tuanze tu kwa kujitathmini wenyewe katika uzoefu Je, leo wakuu wa dini zao na wakuu wa makanisa yao na ministri zao ni mizi, wa, ni mzigo kwa makanisa au sio mzigo? Ni mizigo Na nithabi kubwa eh, Lakini nguya tunejelea kidogo Nikusudi tujio kwaso, By the way nilisema kwamba lewe ngekuwa na wiki ya mwisho Lakini maandiko haya mengi sana Kiasi kwamba ukiacha baadhi yale makubwa makubwa kama Kwa kama tujamaliza Kwa hiyo wiki ijayo Na amini itakuwa na wiki ya mwisho Kwa hiyo wiki ya tisa tutakuwa Bado tunasuma izi ya bari Na tanguye tu kusema wiki ijayo Tutaona yu, e, Hoja inayo sema ni ya wiki ijayo kufunga kabisa inaonyesha kwamba <coughs> eh labda ni chini well, si leo au ni nisubiri mpaka wiki. Lakini tunategemea likosome kwa ajili linahusiana na wiki ya leo. Kwa hiyo lazima niliseme ilitakiwa ni liwe so, sema ya wiki ya leo lakini ya somo la leo lakini maandiko ni mengi inabidi tuweke wiki ijayo. <coughs> lakini wiki ijayo tunaona kwamba kanisa la kweli kuna uhusiano katika somo la leo na la wiki ijayo. Kwa hiyo lazima tuaguse pamoja lakini hatuagusu maandiko yake. kanisa la kweli kibiblia linategemea kuwa na watu ambao kimsingi hawana nguvu sana kiuchumi. Nivo setup ya kanisa Lilivo kwenye biblia. Watakuepo watu wenye uwezo kiuchumi sawa, lakini sehemu kubwa ni watu ambao hawana uwezo. Natudhibitisha kwa maandiko na nadhani mtu yote aliyesoma biblia kidogo atajua hivi. Sasa hawa watu ambao utakuta kwenye kanisa la kweli la Kikristo la kweli, watu hawana nguvu sana za kiuchumi. ukiwalemea na no, unawaumiza no, zaidi kwa hiyo somo la leo linahusiana na somo la, la wiki jayo, eh, lakini ngoja tuangalie somo la leo eh. ambalo ninasema eh, ni dhambi kubwa kwa wachungaji na wakuu wa dini kulemea makanisa yao ni kubwa eh, kwa sababu leo sitakuwa na mstari mingi sana naweza nina, nina uhuru wa kulejelea kukumbusha Wiki ya kwanza, tukupanza masomo ya nao ya pesa, mali, utajiri na vitu Tuliona, somo la kwanza likuwe na usu chanzo au asili ya utajiri Kwa nini, baadhi ya watu na watajiri wengine suma atajiri Tuliona, kuna watu na na mungu Kuna watu na na shetani, na ndio wengi Na kuna watu E, na pia tukiona kama vitu kama bidii na nini vinaongeza lakini hizo hizo mbili au asili mbili kubwa kuna watu ambao utajiri wao mbapata kwa shetana kwa sababu tu waona kwenye kwenye Yeremia mlango wa 44 wa wale watu wanasema maisha yetu yalikuwa mazuri tukawa tunakula tunashiba kwa sababu tulikuwa tunaminia uvumba eh malikia wa mbinguni lakini tulipojaribu kuacha tukaenda kwa Mungu wa kweli utajiri wetu oh, kwa hiyo wewe utajiri bila kwa Mungu eh tuliona chanzo cha cha utajiri E, na tukaona wiki hiyoifuata somo kubwa kuliko yote nadhani ilikuwa la wiki ya pili ililosema sadaka za mwili na roho zinampendeza Mungu kuliko sadaka za vitu yani mtu ariye mpa Mungu roho, e, roho yake na mwili wake kwa ajili ya kazi yake na, lakini niniganisha kwamba mtu akikupa pesa na mtu akikupa moyo labda labda uko kwenye msiba Wale watu watakuu kutembelea wakakaa na wewe wakalala na wewe kwa, kwa mili yao na mili yao Wakalia na wewe wana samari kubwa kuliko maha ja pesa eh Tuliriona hiyo Sasa na mungu doi wafala mimi napenda samani za e, sadaka na za biu za moyo Sicho, sicho makanisa anacho kabisa na sicho anacho ishi e. Tukaona wiki ya tatu Kwa ilikuwa ni, hu, ni kuhusu mali za dunia na, na uzima wa milele. Na kitu cha habari kilisema kwamba ni agarabu sana. Biblia alisema, tuliona kwenye Mathayo 19. Ni agarabu sana kwa tajiri kuona uzima kufika katika uzima wa milele. Nlicho Yesu alichosema. Kwa hiyo tu, tu, okay tuta, tutaona lakini ni kukumsha tu kwamba Yesu alisema mwenyewe kwenye milango ya, ya mbinguni zake mwenyewe. Alisema Itakuwa shida sana kabisa kwa tajiri Kufuka katika wa mire Sasa yesu atusema hicho i, Hatuna namna nyingine ya kujisema tofoki Eye ndia hicho Kwa hiyo tuliona nilo likua Funisho la wiki ya tatu wiki ya ne Tuliona mali pesa na utajiri Na maisha ya dunia Kwa ma, tuishi vipi na mali tuakazo na mungu Hasa zaileza shetani Ana mashariti yake hatu kujiseme Kwa sawa, kuna mashariti ya kuishi Na mali zizo toka kwa shetani Biblia hai ya semia ayu mashariti Na watu wanajithahidi kuzipata kwa shetani Na kujaribu kuzileta kwa mungu Na kujifanya wanazitorea sadaka Na kujifanya wanafanya vitu fulane para e, Lakini zile lizo toka kwa mungu Kama lizo pewa Ibrahimu Kama alizopewa daudi, Kama lizo e, Selemani Kama alizopewa ayubu baadaye Mungu alitupa namna ya nazo Na moja wapo Mungu alitupa kwamba mba Ile mali tuitumia tu, tu, pamoja na watu wa hindi ni moja wapo amba shati ya mungu Heee Ilikuwa ni wiki ya nne. Wiki ya tano tulikuja kwenye nile tatizo kubwa la kanisa, utoaji wa sadaka. Okay, tayari tumempa Mungu sadaka za nafsi na sadaka za mwili. Lakini je, hizi sadaka za vitu tunaomba tunaomba tukaona tunampa. Lakini tutampaje? Tuliona utaratibu wa utoaji wa sadaka katika agano la Nam Na msingi tulosisiza, tuliona katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa kumi na nane kwa miongoni mwa matumizi ya sadaka zile zilizokuwa na na dhabiu na zaka kikumi fungu la 10 ilikuwa ni inaliwa na mtoaji mwenyewe kwenye kusajiko la Mungu. Yani inatakiwa manake ni nini? Manake kwamba sadaka na vifungu na mafungu ya 10 inatakiwa tukutane nayo yoka ni, ni kama kodi. Kodi unatakua ukutane nayo barabarani Ukut Sio unaitoa inaena kuliwa kule Nao yenye mablaka Ala ikusanya kwa nguvu Lakini unatakua ukutane nayo barabarani Ukutane nayo na hostali e, Ukutane nayo shuleni Kutane kwenye huduma za, za maji na nini Kodi inaena inaliwa kule Au kaliwa na huyo mchungaji Ni ya wizi Tuliona Biblia inasema Na, na, na ukweli tu mambo enye unaonyesha Tuliona kwenye ule mlango, Kwenye e, somo la latano Soma la sita tuliona kutowaji wa sanaka wa kibibliya katika mkutadha wa agano jipia. Maki tulangalia sana agano wakari kile. Wiki ya tata. Wiki ya tata tuliona agano jipia. Tuliona Paulo hakutoza hakutoza zaka. Yonamu mbatu zaji hakutoza zaka. Yesu hakutoza zaka. Petro hakutoza zaka. Tukaona watu wate walio jenga agano jipia hawa kutoza. Tukwasima sasa. Tusawezaje kujenga agano jipia. E, kwa msingi wa gano lingine la kari Kwa somo wenye agano lao jipia Hawa Sasa tukaona gidongo siyo vizu Lakini mungu wa muda tuambia munda wote tuto Tuliona somo kubwa katika mlango ule e, Katika somo nile Fungu kutu nuri soma Nikuwa niluka mlango wa sita misasa, sasa, nani Mungu wa nasema Toweni vitu vienu kwa watu wengine Utowaji Mungu na usitiza, lakini haukutoka katika, katika mungu za wafungu lakumi. Hatukulewa na hini popote pate. Na hatukasema kwa sababu, mungu ukisoma katika, katika, katika matayo mlango wa sita msini wa shina ni, mungu alijiringanisha, anasema watu uwa na fedha, na mali. Yani, anasema, huwezu kamutumikia mungu na mali. Haji asema, huwezu kamutumikia elimu na, na mungu. Mungu alijilinganisha kitu ambacho kinasumbua kinachoweza kuchukua akili za watu badala yake aliona ni mara. Tukasema haiwezekani agano yapi alishinge tufundisha kwa watu vile utoaji wa kikumi. Baadaye tukaona sasa tunatakiwa tutoe hata zaidi ya 10% kama mahitaji yapo msingi wa kutoa. Mahitaji yapo. Kwafalo kanisa ambalo halipeleki injili hali na nduko kesem kubwa hali ifanye ujenzi walishajenga washafanya nini hawapeleki injili kila mtu anakula wao mchungaji na kitamichake hatuoni umuhimu wa kutoa hile kikumi lakini mtoka kwenye kanisa mbalo kuna watu wanatakiwa apeleke injili hapa labda wanapeleka bagamoyo wanapeleka wapi hakuna usafiri hakuna nini basi tunajukumu la kutoa pesa zetu na tukaona msingi mwingine kama na, najaribu kukumbushia kidogo kuna msingi mwingine mtu ambaye yuko kanisani ana kitu cha kutoa lakini amekishikilia ujue moyo wake au jamjua Kristo basi ninzungum sana u, u, Huitaji kuambio kiasi unatakiwa ujue mahitaji yaliyo eh kama utatoa kikumi tu, na tukasema pia hakuna dhambi kwa kanisa kutoza kikumi japo hatukuona ndio njia nzuri iliyotoka kwenye mafundisho ya Kristo a tonaldiazo lakini tunaona sio mbaya ilishumbika wakati wa msa basi tunaweza kaenda kimsa msa lakini nikaona bora tungenenda kikristo kristo zaidi kwa sababu so tuka kwenye kwenye agano la kristo eh hiyo ilikuwa wiki ya saa wiki ya wiki ya 7 wiki pita, tuliona kwamba ni dhambi kubwa kwa wachungaji kujitajirisha ilikuwa wazi kabisa ilikuwa somo refa ni dhambi kubwa kwa na hicho tulikasema kwamba wachungaji wanaogelea katika utajiri walio utoa kwenye makanisa Kwa kusanya sungu la kumi na kufanya nini. Wakaogelea katika ule utajiri. Waka kuambia ana private jet. Siju ana hama, hammer. ana nini. ana jumba. nakwambia nazo jumba saba. Tulisema kuamba bigulia. Nasema ni manabii, wa uonu. Straight away. Mm. E. Kwa hiyo hajishi kuwa zambi. Lakini pia ni kuamba wale watu anu wadumia na wapereka kwa Leo wiki ya nani. Doturuna kuamba ni zambi kuba. Kualemea, eh, Kulemea kanisa. Na ndani ya hilo somo Hoja kuu kabisa Hoja kuu ya Halifanena wiki ili opita tofauti Hoja kuu ni kwamba Ni jukumu Ndiyo jina, jina jingine Rahili somo Ungwezo kulisema jina jingine Ni kwamba Ni jukumu kwa wachungaji Na, wa, na watu wa kanisa Uyongozi eh, wa kanisa kufanya kazi za nje Kusudu wa pati maitaji yao eh, Tuliona Ndiyo jukumu Sasa Kama ufanyi hizo kazi za nje manake utawalemea kwa votevi. E, kwa votevi. Yapo, tutakuja kuona kwamba, kuna wakati. E, Majukumu ya kanisani yanakuwa ni mengi kiasi kwamba sasa. E, Inafaa kwamba, anayefanya kazi mazapahuni, masaa. Kama jumatatu yuko kanisani. Mtuulizani, hawa watu wa kanisa yao, jumatatu unakuta kuna kitu wana kifanya kanisani. Yubo tuwa nabekaa ufsini, nipo anasema, the idle mind is the workshop of the devil. Anapo hana kazi, nipo shetani. Hana sema, idle mind, yani akiri siyo na kazi rio hivivitu. Nipo shetani, nicho kiwanda cha shetani kufanya kazi. Nipo utakuta, wanakuja watu, wanaanza kuhangea vitu uchafu, na wanafanya uchafu kwa yi makali Kwa so, hana kazi ya nami fanya? Juma hana kazi ya nami fanya? Juma tano na nami. Ano Na siko kuhubiri atakuhubiria mistari miwili unakuta wanaofanya kazi ndio wanaoimba masheis manini yeye hana kazi msimbi yuko tu pale kubebwa tu Sasa ni la kufanya kazi ili kusudi swalemee ili kulikuwa tofauti na ni jukumu la kujitajirisha ilikuwa tofauti na ukio M Eh Em katika maandiko kwa kiasi kikubwa tu twende Mathayo mlango ule wa 20 Mathayo mlango wa 20 Mstari ule wa 25 paka 28 nasema Matayo 20 25 paka 28 Matayo 20 kwazia 25 nasema hivi Matayo 20 kwazia 25 nasema hivi Lakini Yesu akawaita akasema Majua ya kuwa mataifa Eh watu wenye mamlaka za, za mataifani, za duniani e, watawala e, watu wenye vyeo wa kugeenzi wakuu wote wale wa vyeo eh wa mataifa wafalme kinamfahamu e, kina Daudi na wengine wote kina seremani, na wakuu wa mataifa lakini wale walikuwa na kofia mbili walikuwa na kazi ya Mungu pia e, tunasema hatu ambao wakuu wa mataifa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha E watu wenye vyeo vya juu huwatumikisha wa vyeo vya chini. Eh, atakua yumo ndani mlangoni kuna mtu yupo anamlinda mesimama uima Huko ndo kumtumikisha. Lakini anasemaje mstari wa 26? Anasema, "Lakini ninyi haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeye yeyote anayetaka kuwa mkubwa, huyo sasa ndo labda ndo mchungaji kwa mfano. Labda huyo ndo ascof, robishop, no eh? Na awe mtumishi wenu Na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa kwenu. Isairo 28 anatoa mfano. Eh, anakuambia mimi. Kama vile mwana wa Adam asivyokuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Eh, lazima wakati mwingine mtu awe tayali hata kuvumilisha kitu ambacho kinaweza kumgharimu maisha ili kusudi kweli yjulikane, ndicho Kristo alichofanya. Anasema mimi siku hapa kutumikiwa. Na maisha yake alikuwa siwa kutumikiwa. Lakini leo hii, kuna wachungwa na wamia kama kabla hayaenda sijui kuutoa mchadala San Franie, e eh, wana tangulia masu-susu kwaza. Wanafagia barabara, wanafanya kila kitu e eh, ana wamia ana zaka so, na wamia swa wenyi kimbia, ana wunya nakimbia kuna wengine baka na kaa chini ni nishimamaji yenyi, e. Eh. Huu ni utangulizi tutakuja kwenye issue ya fedha kama fedha. Maana kuna unaweza kumtumikisha mtu kwa jasho lake, unaweza kumtumikisha kwa fedha, kwa, kwa mamlaka, kwa kila kitu. Na unasema sio sawa. Lakini nitangulia pia kusema. Eh, kuwa kiongozi vivyo vile kunaistahili kuheshimiwa. Eh, unahitaji kuasulutisha, lakini lazima pia watoe heshima kwa kiongozi wao. Sasa upande huu peke yake mwisho wa upande huu ni mbaya na mwisho upande huu lazima tuwe sawa franja katikati. Katika wabadhi. ana kwa mtumishi lakini pia na kwa na kwe shimiyo ndivyo Kristo Kristo alikuwa hampani la evil alikuwa kiongea kwa wanamsikia lakini na kwa mtumishi wa sebani mimi mtumishi eh uh, tuende katika Petro wa kwanza tano tuende haraka ni ndegeapo fika pare intasoma tu Petro wa kwanza na wa tano ubunifu na mstari ule wa wa pili anasema hivi petro anasema na roho mtakatifu anapita anaongea kumpitia kwa petro anasema lishongeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia si kwa kulazimishwa Wara kwa hiari kama Mungu bali kwa hiari kama Mungu atakavyo hivyo e, takusitiza hapa panapofuata anasema hivi kwa ku, kwa anasema si kwa kutaka seda ya aibu bali kwa moyo Hujumbe na ningetamani wafike makanisa leo hii watu lengo la kuwa na makanisa na huduma sehemu kubwa ni ni, ni fedha na petro akijua hilo analisema e, mtazunguka mtafanya nini lakini badaye mtaishia kwenye kikapu definite e, mtazunguka lakini mtaishia kwenye kikapu eh Petro anasema mtakapo wachunga iwe ni kwa hiari na iwe ni kitu kilichotoka moyoni hiari ni kwamba hujalazimishwa na fedha au na na, na vishawishi eh? si kwa fedha ya aibu bali kwa moyo anasema hivi wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao kwa kujifanya vielezo kwa lile kundi eh? naona kwamba si kwa kujifanya mabwana leo hii wakuwa dini zao jamani ni mabwana E, ni mabuana. Lo hi, mtu kusikia ameito na mchungaji, flani kwa hi mageri sawo, mtu anaenda hata akakapotea, nchi. Karibu baadae unumeito kujamblaka, ni wapi? Nakini, si njipi, buna nasi maisha ni ndugu. Ni kumetoa mchuo, si jana hapa ni kwa ni kwaende. Maana na mita kwa faida. E, yote tukutani kani sani, ata kwa sababu kwa faida. eu vim para fazer para meter o computador, ah já já já já já já já já já já já, apana? ninguém mais viu o meto com a polícia, a o meto polícia, a gente manda um sinal na Frania kwenye polémia, petro tracuja conhece o katika kulemea kulemea gente na na ya aí, eh Lakini bado, maubili kama haya ya na waudu wa kristo. Sasa mimi na shika kulewa. Na paula ananisema, tu aliona. Paula anachangulewa kusema. Anasema nini ni wa kristo wajabu gani. Anasema mtu akiji watemea mate. Aki wakanyaga. Aki wapika mapofi. Aki wameza. Niyo mpenda huyo. Mimi amaye siwafanji hivyo. Muna nchukia. Paula anasema. E. Lipo, tu aliona. Leo hii, wachungaji ni mabwana. Na maskofu ni ma... Ni, ni, ni, ni. Ana, ana, anatajo kwa vieo vitano. Mweshimiwa mwashamu baba asikofu, doktor profe. Maleno megi. Halafu nojila ni nafata mwishu. Na hata kama ni udokta liena kuhokota pale na ni. Si ita alinze si mlandizi hako chini. Nasikia kuna chocha. Mlandizi. Lakini lazima uh, uh, mweshimiwa doktor. no oh. Hakuna kabisa kwa makosa. Makosa? Ana sema eh? Bas ukiona uko katika kanisa lenye mamlaka ya namna hiyo. Kama unapenda roho yako kimbia. Kama unapenda roho yako ondoka. Mungu ameondoka. Hawezi kutukuzwa wanadamu na Mungu akatukuzwa. Haipo pamoja. Mungu anatukuzwa peke yake au wanadamu na kutukuzwa. Mungu hawezi kusema kwamba anasema, kwa anasema sitagawana utukufu wangu na kitu kingine chochote kile. Eh? Hapa tulipo kuna kicho cha kristo. Eh, ulajima kwepo na hofu ya kristo. Neno, mungu ni natia hofu. Lakini hati manada. Hofu. Eh. leo hii. Eh. Chungajana uwezo wa kutukana wati. Iwai kumisikia moja uko Kenya. Anasema, siji watu wanao mfanya nini anatukana, tukana. Halepa. Siti ongele neno ambalo kwa ni kisoma Sema mbapo yeso nisema Enyu majoka watoto wa majoka Kwa siku asuma kuna mtu ametukana kwa soa ametukana Lakini mtu anatumia mandeo wa mtaani kabusaya kutukana Kambianku yaona Taani kabisa anatukana E eh. E eh. Na katika Wakulito wa Pili Mwangwa kumina mmoja mstero wa tisa nasema ni Kwento wa pili kumina mmoja tisa Kwanitoa ya pili 11. Kwanitoa ya pili 11 inaongelezwa habari zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni habari zote hizo. Lakini tu tuchambue tu, baadhi ya mistari tu. Kwanitoa ya pili mlango wa 11. Kwanitoa ya pili mlango wa 11 inaongelezwa habari hata mlango wa 9 na Eh. Kwa kwanitoa ya pili 11 anasema msali ule wa 9. Anasema hivi. Nami nilipokuwa pamoja nanyi Na kuhitaji eh, Kuhitaji ni kupungukiwa Unamahitaji Siku mlemea mtu Paulo anasema mimi nimef... nabie, Kuna wachungaja mbao Wanafanya kazi kubwa kuduko Paulo yes. Leo hii Nakini anasema mimi niipo kwa kwenu ni kuwa Lakini siku mlemea mtu hata mboja Anasema hivyo Maana hao ndugu Walio kuja kutoka Makedonia Walinipa kadiri ya mahitaji yangu Nami Katika mambo yote na alijirinda nafsi yangu nisiwareme. Hata kidongo tena nitajirinda. Hati watu jirinda kwa... Heo hiyo wakua ma... wa, wa ministri zao wamewareme ya jamani. Nakua ni kama... ni Watu wa dunia wanaita NGO. E, hey, bibi, unaina kusali kwenye NGO. E, hey, NGO nisehemu ni, ni, ni mraadi wa kutafutia fene. Watu wa dunia nicho wanachokisema na hawa danganyo. Hei Anaendelea Anasema Katika okontuwa pili yoyo Twene msari wa shirini Tukua kumina moja Tukua kumina moja msari wa tisa Twene wa shirini Anasema hivi Msari wa shirini Anasema hivi Maana Mwachukuliana na mtu Akiwatia utumwani Akiwameza Akiwateka nyara Akijikuza a kero atiwapiga usoni wale wa kristo walio kwenye makanisa wanayofanya hivi mwingine na kaa kachini ni kuhubiri ni nimesimama mlango ni kwako biblia inawasifia biblia inawapinga inasema mko kwenye upotevu eh ndio inachosema haijawashifia wakati mimi najua kanisa ambalo Kuna zamu za kwenda kwa mchungaji kufanya mitu vyovyote vile ama mazingira ama, ama sifanya nini. Jumatatu huyu sija kina baba, Jumane akina mama. Mama kina mama mara mbili. Vijana wa watu, watu, watu, watu wanaenda mara moja na siku nyingine hawaji. Eh? Lakini yote Mungu anasema hapana ni makosa. Paulo hajaasema anasema mtu hata mtu anawatemea mate mko tayari tu. Eh, sio. Tasa maneno kwa maka uto ya semaji. Lazima watu ya seme, uya seme kwa mstizo. Eh? Kwa sababu, niisha toa mfano kwa kama, kama kitu kime kita mizizi kwenye udongo mgunu, kukingoa lazima usu, utoke jasho. U, uwezu konggea kina israisi ya maneno, ya memea kwenye kiza wanadamu na wamedanganyo kwa mda mreifuasa wa kresto. Eh? Twene wakoninto hii wa, wa pili, msalio wa kumina mbili, twene msalio wa kumina Kwa hana anasema hivi? Tazama, wakuntua pili, kumina mbili, kumina ane anasema hivi. Tazama hii ni mara ya tatu ya mimi kuja kuwa tayari kuja kwenu. Wala sita walemea. Lewo hii ukisikia kuna mtungaji sijiu anatoka uh, sijiu uh, wilaya fulani mkua fulani. Akinja lile kanisa li nalemewa kweli kweli. Mada wabia, tuna tunatakua tumtumie tiketi. Tukishama lisa tumtumie na akifika para na kuja kuwachekesha tu. Na kuwatabiria. Paula anasema mimi nilakuja kwa kubiri hii ni mara ya tatu Ya mimi kuwa tayari kuja kwenu Ugunjuma anasema sija walemea Na anakuja mara nyingine tena Wala sita walemea Na anasema aje msari wa kumi ananera. Maana sababu ya kutu watu ni nini Maana sivitafuti vitu vienu Mbali na watafuta nini Maana hayuapasi watoto kuweka akiba kwa ajili Ya wazazi Mbali wazazi kwa ajili ya watoto Misingu msari maana Eh, ansema kimsingi alikuwa jukumu lenu kunipa mimi, inatakiwa niwape mimi ndo mzazi wenu. Hii ni wakristo hii habari hawaipendi. Wanaona ni dini mbaya, kwa sababu wanataka dini ambayo sio ya Biblia. Eh, hivyo hivyo. Nivo hivyo. Tureje kwenye nuka mlango wa 8. Kusari wakwanza paka wane. Bado ilikuwa nitaswira. Huku ni kulemea katika ujumla watu. Kukulemea kwa kwa kutumikisha. Kwa ratiba na nitua. Kujia kwenye kulemea kwa jisi ya feather. Amo ndo mzigo mzito. Kutakuja no hoja ku ya leo. E, na tokotu na si umrefu sana. E, Yo hoja si umrefu sana. E, ruka mlangwa nane. Kusari ule wakwanza paka wane nasema. Ruka nane. Ruka nane. Moja paka unu satu yuna, Eh, amaandiko yanaingiliana. Ya tuliona wiki iliyopita lakini tusome tena. Unarudi unafaa kote kote. Ruka 8, mstari wa kwanza anasema hivi. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari jema ya ofali Mungu. Je, wao au wachungaji wa, wa wanafanya hivi pia nao? Hapana, wanakaa mm. Eh. Wakitaka kuhubiri kidogo, anaweza akajenga, akajenga na nani? Jukuwa ando wakaza kufigia kerele pali Lakini yesu alikuwa na ubili Kutoka miji mpaka vijiji anaitaji, anaitaji na uli eh, Anaseba Na wale tena tenashara wale kumina wawili Walikuwa pamoja nae Na wanawake kaza wakaza Ambao walikuwa na pepo wabaya Na wagonjo wakaponjwa Nao ni mariamu haitwai magdalena Halietokuwa na pepo saba Na yona mtu natukua na pepo saba Hizi ni zazamali Hizi mwetukua na pepo miambini Hei eh. na Yohana mkewe kuza wa wake Herode na Suzana na wengine wengi walikuwa wakimuhudumia kwa mali zao. He msikiliza, hawa ni wakina mama wanamwezesha. Hawa watu unaweza walishiriki kwenye injiri, walikuwa walikuwa wajasiri kwenye injili. Walikuwa na shiriki. Je, unaweza ukaniambia kwamba ndio muktadha wa leo wa kutozana kifungo la 10? hapana inaonekana walikuwa wanaangalia leo Kristo yuko sehemu fulani hana chakula wanaleta chapula kama unaweza kumpa mgeni mwingine mm -hmm. yote hiyo huwezi kuniambia kwamba huwezi kutumia kwa mstari huu kwa kujitajirisha kama sikosea haiwezekani huu mstari kwa anaanga yuko anamhudumia kwa mali zao ndio kumtajirisha kama mahitaji yake eh, na huyu ni Kristo alikuwa na vhitaji hivi sasa twende katika hoja mahususi maalum specific Kwa habari inayosema ni jukumu kwa mchungaji na viongozi wa dini kufanya kazi nyingine halali nje ya kanisa kwa nini? Ni jukumu lao kufanya kazi. Na tutaona kuna wakati atazikisha umri wa kustahafu atakuwa hana tena kufanya kazi. Ah wakati huo kanisa pia linatakiwa limtunze huyo. tama mama wale takwali tunze mtu aliyefikisha miaka ambaye hana msaada mwingine lakini bado sio ni mtunze lazima kama bado kwa kwamba ni tofauti na makanisa karibu yote eh katika kitabu cha matendo ya mlango wa tunze wa 18 mlango matendo ule wa Eh atano miti ya 18 anasema hivi. Tunoa miti ya 18 mstari ule wa Anasema hivi. Anasema 3. Sehemu ya pili asemaye akamwona Myahudi mmoja jina lake Akila mzaliwa wa Ponto naye amekuja kutoka nchi Italia siku za karibu Kwa na plisira mkewe kwa sababu Claudio amewaamuru wa Yahudi wote watoke toke rumi Nae akafikiria kwao Na kwa kuwa kazi yao ya ufundi ilikuwa moja Akakaa kwao wakafanya kazi pamoja Kwa maana walikuwa mafundi wa ukushona Hema Paulo alifanya kazi gari ya Alikuwa fundi Ok Kuna wachungaji wana kazi nyingi sana Kumzidi Paulo wakasema wapana tu kwa bize sana paula hana kazi kwa hiyo hana wako wana ufanya kazi wameandika nyara kazi wanaandika wana vitabu vya kuza wakapata hera e hey. ha, paula hana ufanya kazi kwa hanyo hey, mbona wana sitia unahukaniisa unahubiri pale alafu unodera ufanya kazi siku wajibu sani so, nijua ni kwa ni wajibu hawata Tutawana kuna watu ambayo Yesu kwenye mlangu ujao Yesu alihuzo na Pilato. Hakumjibu Pilato. Mm. Kwa sababu nyuma alisha mjibu. Hakuelewa, hakufaidika nalo. akaona wasina haja haja kumjibu tena. Unakaa kimya. Yesu ni chuchofanya. Eh. Basi. Tuende katika, tu, kwa tunawana tu mlango, tuende mlango wa ishirini Kama tukua mlango wa kumina nane, enda kulia kidogo Kuna mlango wa ishirini, matendo ishirini Tuwana paolo wanafanya kazi, misali wa 33 ane ya nasema hivi Paulo wa ishirini 34 Ivi kwa ya niulize, kama unataka una, una, una, una, una kuendesha mfumo wa kanisa Katika hali ya kawaida, unaweza ukachukua uka uka mfano wa nani kwenye, kwenye biblia, kanisa la leo Wakwaza ni paulo kabisa Unajua kwani utamzidi na kristo Kwa sababu so kristo likuwa mungu pia Kuna vitu alikuwa natumea mungu Lakini kipimo cha paulo hu, Hakuna sehemu mtakapo pata kipimo kilichozidi cha paulo Na ata cha Pedro ni kidogo kuliko cha paulo e, Na huwezu kini amba kwama kipimo cha musa na ibrahim Ile likuwa ni msingi ule Lakini kanisa aliyesimika kanisa la kolinto ni paulo Kanisa la Efeso ni Paolo. Kanisa la Arumi ni Paolo. Kanisa la Garatia ni Paolo. La la Kapedokia ni Paolo. La Ristra, la Debe ni Paolo yote. Eh Kwa hiyo mfano mzuni, unatekua tokiu kwa Paolo. He? Eh? Hem tisome wako eh, ma, matendo mitume mwangu wa 20. Tisome ule mstari ule wa 30 ane anasema hivi? 30 ane anasema hivi? Kena mitume shirini 38 na naseme Nini wenyewe Mnajua ya kuwa Mikono yangu hii imetumikwa kwa mahitaji yangu Na ya wale Walio kuwa pamoja nami Nusari 35. Katika mambo yote ni mewaonyesha kuwa Kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya banawitu na kuenelea Paulo hapa nafanya kazi ya kazi? Anafanya. Anatumia mikono yaki? Na mfano wakazi alio ufanya tumewona e, Mtuene katika kitapu wa wakonitua wakwanza Mwango wande Mwango e, wakwanza e, Mwango tuangalia vizuri pare Mwango wakwanza wane Anasema hivi Anasema kuanzia msara wa kumina moja Msara wa moja Anasema hata saa hii ya sasa Tunanjana kiu Tuko uchi Tuapigwa ngumi Tena hatuna makao Kisha tuatabika Tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe Sina mara kumba lazima tufikia hapa Unajua kani mingine mungu alatupa mfano wa mwisho kabisa ili kusudi tukifika pale tusije tukapata chakula huyo lakini hatuhitaji mtu ambaye anatuhudumia kwa jinsi ya rohooni Lakini kwenye kango hiki lakini kwa maana anafanya kazi na wafundisha nlicho nawafundisha mfanye vile vilevile hey. eh hii haweza akasema hawa manabii walioja hapa mbinguni haweza huyo msali ha haweza kukusoma haumuhusu Ume, uh, um yaani hauhusu huduma yake ni huko nje na unatakiwa ufuze kwenye Biblia kwa upande wako Aina ssema tunafanya na fanya kazi kwangu nae kwendoa kwaanza na kumi na moja kumi na mbili e kumi na mbili aina ssema e. mbili tuisha usoma tuende katika watesalonike khe watseroni kwa kwaanza mbili tisa na hivi e watseroni kwa kwaanza napano watseroni kwa kwaanza yes watesalonike kwa kwaanza mbili tisa ssema watseroni kwa Mbili tisa nasema hivi Undo mstari mkuu wa kukumbuka Hei, anasema hivi Anasema kwa hiyo tena ha, Tuko kwenye wa tesemliko wa kwanza Mbili tisa nasema hivi Maana, ndugu Mna kumbuka tabu yetu na masumbufu yetu Kwa kuwa mchana na usiku tulifanya kazi tusije tukamlemea mtu akweno awaye yote tukawahubiri n, tukawahubiri hivi injili ya Mungu. Hao watu walifanya kazi hajafanya kazi. Je, wali kuna mtu alimlemea? Je, ndivyo makanisa yalivyofanya? Baada yenye katika tessalonika wa 1, weno wa, wa, wa, wa pili, msali wa 3, tessalonika wa msali ule wa 8. Tessalonike 2, wani 2 wa tatu 3:8 anasema hivi, "Watessalonika wa 2, mrango wa watatu msali wa hivi. Msali wala Hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu. Usiku na mchana tulitenda kazi ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Sasa tunataka tuambie malangapi kwamba mifumo hii ya makanisa ya, kushim, ya kujazana vitamini na uongo ni uongo. Kama hawafanyia Paulo basi hawafanani nawe Kristo. Na ni lazima sana kwa sababu tunaona mazao ya makanisa. Unajua Biblia inasema mtawatambua kwa matunda Matunda hayo makanisa tuna yaona Ni watu waliojichubua Walio vawa wala uvaki kahaba Walauishi kwenye tama Watoto wamesha kuwa mashoga Suruwa zao zinadondoka nyuma Na huyukuti kwenye Waislamu Kwa hiyo matunda ya mti Kama mti mchachu matunda yake atakuwa matunda That's kama e, hapo wewe mkachun mkavuna 18 e, katika zabibu kwa hiyo matunda ya mganisa yanaonekana yanafanana na kazi yao yana na kazi yao nasema katika tena katika wakondo wa Tulikuwa huko mara ya kwanza, lakini turudi. Kwa sababu imeerezo mara njini. Kwa nito wa pili Kwa nito wa pili mbili kumina mbili. Tuwe msaida kumina saba mpa kumina, kumina nane. Tuisha soma nyuma kidogo. E, kabla hapo kwenye mlangu wa kumina Lakini turudi pale. Kwa nito wa pili mbili Kwa nito wa mbili kumina saba kumina nane. Kwa nito wa pili E wakumina mbili, wakumina saba, saba, Je mtu yeyote niliemtuma kwenu kwa kuwa mtu huyo ali e, kwa, kwa mtu huyo na kitu. <coughs> na ali moja Tito nikamtuma ndugu yule pamoja naye. Je Tito aliwatoza kitu. Nje hatukuenenda kwa roho yeye yule na katika nyayo zile zile. Anasema hata mbali na mimi kuja kwenu nika nikawa. Msijimkaseme kama ni tabia ya Paulo peke ya hapana, ni tabia ya kanisa. Hata Tito, Tito ndiye alianikiwa waraka wa Tito, alikuwa mchungaji katika katika Crete, alienda Crete. Eh? Anasema alikuwa acha Crete. Nasema je Tito naye alipokuja si chukua tunafanana tabia zetu zilikuwa sawa eh. Je, Kristo alikuwa tofauti? Sasa makanisa ya leo yanatoa wapi ile huduma yao? Ya vikapu 50. Okay, nimezidisha kidogo. 5. Yanatoa wapi? Yanatoa kwa Paulo? Yanatoa kwa Kristo. Aya yanatoa kwenye Biblia. Aya sasa yanatoa wapi sasa? Okay, mtu akituhubiri, akituendeshea ibada kinyume la Biblia. Tutaka tutulie, tutuone ni sawa tu. mtu kwenye gari dereva anaendesha, unaona anaelekea kwenye bonde. Pika kelele au kimzingi kama unaweza kutoka umo, Kama una kama unaweza kama anaweza kusimamisha ukashuka ashuka. Kama hataki bado amechochea, basi ruka angalau. Ndio Atuoni kanisa hapo pote pale Rikieneso kwa msingi Kuo E hatuoni Lakini Yese romeo nafutuza kasima Jee mimi ninipo watuma Bila pakacha Bila mukoba Halewamia katika luka mlangu wa shina mbili Mishoni mishoni Kasima jee kuna kitu mnicho pungu kio Kila kasima pada sisi tunikamirisho kapita Kila kasima sasa Ya katijuko tufauti kudogo. Ni natuwa kusema ni kwa mba. Tukumitumikia kristo katika ukambilifu. Hatuta pukukia chochoti. Hata hiyo pese itapatikana na eh? kwa kishiku. Kuitaji kuaibia watu na kualazimisha. Kuitaji eh kabisa. Huyani uulize kudogo. kidogo. Kwa soto na mdamula kudogo tu, tuulizani. Kwa ni jukumu Biblia jukumu la watoto kuwatunza wazazi wao kama hawana nguvu. na hawana uwezo na watoto wana uwezo mzazi taswira ya mchungaji na kiongoza kanisa ni kama mzazi je mtoto anapokuwa bado ni hana uwezo ni yupi anampa mwingine je mzazi atampa Atamba mtoto mpaka mileni kabisa hata na miaka 100 atakuwa anaendelea kumlisha yule mtoto. Itafupi bila mtoto atakuwa na uwezo. Lakini je unataka uniambie kwamba mzazi atakula kwa mtoto mpaka awe na vitabu, awe na vitu zote Anakula kulingana na mahitaji yake. Eh, ndio taswira yake. Leo hii wanaanzisha kanisa kwa kwa anataka kuosha kanisa, anaenda hata na wasiohusika. Hata watu wasiomu mjua kristo, anawapelekea kadi ya michango, tunataka milioni tano, siji kuna moja alitudai milioni tano, siji za kufanya nina, nina, nina, nini. Ya mahali, Paulo tunamuona na nifu harifu kwa na alipelekea watu kadi za michango. Itafikini ni arusi, arusi nazo zile ni unyonyaji Wewe mrapenda na wenyewe, Mna, mtatarikia mtatarikiana wenyewe kwa wakati wewe. Halafu mnatusisha kuchangisha ila zi, hiyo na usiyo sahili. Kuna watu hukuchangisha na sio mimi huwa na changa sana nikipata hela na kama basi naomba simu lakini nayo sio sahihi lakini mimi nikiri huwa radhi nikiri kabisa kuchangia harusi za watu hata ni sio wajua kuliko kuchangia makanisa Yana kuanzisha kwa kuwa ku, kuwaibia watu wewe utasikia kuna makanisa yana mahospitali wanakuambia tunachangisha hospitali na nini ikisha jengwa wanaweka bei ya hospitali kuliko hata ya ya serikali Pesa, yani pesa zimechangwa kwa mchango tu, kwa watu wote. Lakini siku ya kupata huduma, zina kwenye matumbo ya watu. Jamali. Ni mitu vimbae sana. Yani maustwari ya nao no changishwa. Maustwari zina, zina, zina, zina jengwa za makanisa. Zina kwa mchango ya watu. Alafu. Huduma hile. wengine mpaka wanafungia Ngini mpaka wanashikiria maiki Kwa pesa Zirizo changishwa Tena hata na wasiwa usika Mtuende katika kitabu cha Ngini na matayo Matayo mlango ule wa shina tato Mlango wa shina tato wa matayo na ule mlango marufu wa Wanafiki wanafiki mafarisayo eh wa habari Ndo no, no, wakuu wa dini hao. E, kwa ndo anasema mama fresho mka pani kiti chamsa, e, kwaendo hao, mata shina tatu sere wa hivi, matayo, Kristo, na neno kwenye Biblia ni kwenye Kristo ni zaidi sana, Kristo hivi, Musari wapina yasema hivi Waandishi tuanzi mbili Na mafali wameketi katika kiti cha msa Basi yoyoto atakayo waambia na kuatenda Lakini kwa mifano ya matendo yao Mustende Maana wao hunena lakini hawatende wa wande wao kufunga mizigo mizito, Kufunga mzigo mzito doko kulemea Eh unakaa Mpaka shingu ni fupi Eh kufunga mizigo mizito. na kuwafika watu mabegani mao. Nto e enele wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Na ladhari kwamba hii kitu ikiliisha wakati wa Biblia leo hakipo. Kimezidisha mara zaidi ya malamia. E. Anataka achukue Anakamia hata ukeena sehemu Eti hata zawadi Ukipewa zawadi unatakuwa utoi na fungu rakumi Hawajasema hizo wabali Hata zawadi Hei Anakamia ndiko ku Yese nikua na maanisha nini Anipo sema kwamba mnautuisha watu mizigo mizito. Unadhana nikua na maanisha mzigo laba ya matofali aliko na kuongeza mizigo ya ya mahitaji ya fedha ya kuwatumikisha kuwapa sheria ambazo wao hawezi kaziishi eh, kwa, kwa vitu vyote hivyo Hivi kwenye Biblia watu wanapita juu tu Wana wana kimbia kuitafuta na najua mawazo mazuri na yao. Yani wanaruka kote huku teweuku wanaenda kwenye Eremia Eremia sh, shina na moja na najua mawazo mazuri na waazi wana eh, ya wanasimam. Hey ni uli zenami ni taka wambia makubwa. Wanaenda kuitafuta wako ukujina wajoka pasoma hatari. Sio kweli sio sahihi. Unchwe ne kati kageno na kare na kutokea dufuse litukazata. Unchwe ne kati ketchup chasame na kwanza. mlango ule wa 12 Samuel wa kwanza mlango ule wa 12 anasema kuanzia mstari wa 3 hata wa 4 wa Samuel wa kwanza 12:3-4 anasema hivi Samuel alikuwa ndo alikuwa na, sema ndo nabii wa kuanza, baada ya wale walio toka Misri na Joshua na, na na Musa Haliye fanya kazi ya mungu. akachunga chunga makanisa ya gay Na... Na... Halipo kuwa nakawa. Pale rama. E, kote uko. Halikuwa e, nazunguka muhudumu wa njiri. E, Samuel wakwanza. E, Mlangu ulo mlango kumina. Mili. E, Mtu suome msali ule wa... E, Mtu suome msali wa tatu. Hanasema hivi. Hanasema nami niko hapa basi. Mnishuhudia mbele za abuana... Na mbele za Masihi Masihi ni mfako mafuta wake alikuwa anamwongelea mfalme eh, Saulo Sauli eh na mbele ya Masihi wake eh. na alitoa ngombe wanane Leo hii wachungaji wa, wanapola viwaja vya watu amjesikia hizo kesho wana wana wana pola wana pola pesa pesa za watu anaomba nialete lete lete lete sare strip yako ya mshahara alafu tutapiga asilimia. Faula nani Samuel anasema? Je, kuna mtu ambaye nilitoa ngombe Leo hii wanajificha nyuma vifini na kuambia mavuno. Eh leo ni kuleta mavuno wengine wanabeba ndizi hii, wengine wanabeba kuku, wengine anakuja na mbuzi mbwe kabisa zinangoja mlee. Eh Ni sawa Ikitoka katika Katika utayali wa mioyo Unajua mtu usipo Atakupa vizuri zaidi kuliko kumdai Eh Usipo mtu Kama ambia umuhimu wa kutoa Eh kumtolea mungu Kama anacho vile vile Kwa soo tuliona biblia nasema Mungu hategemei watu wa mtolea katika vitu ambavu hawana anategemea wa mtolea katika vitu walivu navio Heo hii hawajarishi anacho Hana wana mdayi. Kabisa. Sasa watatu nani nami nipo hapa basi mnishuhudie mbele za na mbele za Masihi wake. Naalitoa ngombe wa nani? Au nalitoa punda wa nani? Au ni nani niliemdhulumu? Ni nani niliemonea? Au kwa mkono wa nani nimepokea rushwa? Nipo nipofushe macho. Nabi nitawarudishia nini Kama kuna mtu ni mnyanganya kitu Anasema niambieni Kama kuna mtu ni kitu chake Nitakirudisha Misali waane anasema Nao wakasema Hau Wala hukutuonea Wala hukupokea kitu Kwa mkono wa mtu awaye yote Kama hukupokea kitu kutoka kwao Inamana likuwa hali Bila shaka likuwa nafanya kali. Munga likuwa mfugajiti. lakini likuwa muuduma wa njiri. Sasa wala munga ina Inamana sasa. Tusi, tusi mtule. Munga sema toeni sana. Asili miakumi ni kima chachini. Lakini toa kutoka na moewa. Munga sema. Alie sana. Kupienda sana. Ukiona kristo wame sana. Basi. Ukaona kuna watu wanapeleka njiri. wana Wanaitaji na ulu. Wanafanya nini. Ukawa na nauli ulu. Utawapa tu. Lakini sio jukumu la kanisa kuambia kiasi cha kutoa. ni kanisa likwambia kwamba usitoe. Kanisa la kwenda likwambia toa moyo wako. Ukiona moyo umetoka wanakuambia toa na mwili wako. Mwili uko tayari kupeleka njini na jasho na vitu vyako pia. Kiasi jishagulie mwenyewe. anasema katika kitabu cha farme, mlango ule wa pili. Okay, e, wasalme e, wakati ni na ninakosea kutamuka msamii. Eh. Wasalme wa pili, hivi tabu vinasumbua kidogo kuvitamka. Wasalme wa pili, mlango wa 5. Tusali tuanze mstari wa 15 kwa 16. Wasalme wa pili, mlango wa 5. Hauno mstari wa mwisho wa kusoma kwa leo. Wasalme wa pili mlango wa 5 anasema, tusali ule wa 15 16 nasema hivi 12 5 15 Watu nena pole pole kusudi kila pale He Hmm Hmm 15 15 15 hivi Eh Msalimu tana sema akamrudia Anasema hivi imesema kuanzia mlango e, akamrudia yule mtu wa Mungu yeye na mafuatano yake yote akaja akasimama mbele yake akasema sasa tazama najua yakuwa Kwa, najua kwamba hakuna mungu duniani mwote Ila katika Israel Basi na kuomba upoke mbaraka kwa mtumwa wako Lakini akasema Nitafafanua manake ni nini Kama bwana aishivyo Ambaye nimesimama mbele yake Sipokei kitu Akamushurutisha Apokee lakini akakata Naamani akasema Kama sivyo lakini mtume wako na apewe mzigo wa udongo An anaendelea kidogo kuna mtu anaitwa Naaman eh alikuwa jemendani wa jeshi la Washamu alikuwa mkoma akaenda akakutana na Elisha kwa kwa maelezo alikuwa amepata kwa Bita aliyekuwa mtuma yani huyo Bita naye anfanya wema tu alikuwa amechukuliwa utumani kwa eh lakini akamwona bwana wake ni mkoma akasema laiti kama bwana wangu Naaman angejua kuna nabii wa Mungu kule Israeli anaitwa Elisha Akaenda, haka mama wa hile nyumba muke wa nama. Haa ah, nama na yaka tharau tharau. Pari wakasema Mnenda utapona. Haribu fika parenda wakamambia. Haka mambia mnenda kajioshe katika Yordani. Nama na yaka tharau. Pari wakamusema. Lakini sasa hilo shalitza niliku pa ni kupa sana. Kuna kujiosha kwenye Yordani. Nama nakasema inamana hakuna mito katika nchi angu. Kama nikosha sange niyambia ni jioshe ku. Hasewa wefata mashalitza mungu. kwa leo mtumishi. Akaenda alivyojiosha mara ya kwanza kufika mara ya saba ukoma kuondoka. Biblia inasema alikuwa ana ngozi nyororo kama mtoto mchanga. Akajanga yikiwa akasema sasa naenda kutoa sadaka. Eh leo hii watungaji akiwa anahubiri anakuwa anaendelea kupokea fedha. Na hajui zimetoka kwa nani eh, nama ni wanamuletea ja, Elisha akasema mimi sipokee. Nimetoa lakini staki kupokea. Nimepewa bure na toa Sio hii watu wakipata kama muujiza kidogo anasema naenda benki anakumbana na control number siku na MPesa zimepangwa pale kwenye TV ya MPesa Tigo pesa hizo pesa hizo pesa sijui yote zimepangwa pale Anasema wa mtende katika nilisema sitaruhubiri pale lakini waya tuuguse naanisha katika tika, tika, tika, Amos tufungie pale eh tuende katika Amos tano pale anasema ni katika kufunga tu nataka kudhibitisha hii hii hii ili tendo aliofanya leo hiyo hawatoi huduma bila bila hawabatizwi bila kulipia eh hawa pamoja na nazaka wanazotoa na sadaka na kila kitu lakini ukitaka kupata huduma unalip, unalipia ukienda kukutana na mchungaji wa bei ni kiasi kinajulikana ndio sio ah ndio sio ah ah ndio eh ndio ndipo Na kini wa krisho nicho anachopenda Eh Anasema katika Katika Mika Eh ni Mika au Amos Eh Anasema Eh Ta, watu wote wanaisema Mika anaisema na Amos anaisema lakini ilikuwa anaangalia pana yanaposema asema wakuu wake kuhukumu wale upata mstari anipe ni muhimu sana eh anasema wakuu wake kuhukumu ili kupata rushwa na hutabiri ili kupata ma, Ujira kulipwa eh eh iko katika Amos na Na Mika yote wanaisema Amos si sita na Mika sita 6:5 na 6 zote mbili. Wote wawili. Manabii hawa walikuwa wanafanya kazi kwa wakati moja. Lakini huko msami tulishauona. Na nitaendelea kuutafuta hapa. Lakini ni nene kuisema, hikusudi tusikae kimya. Anasema wakuo wa dini. Manabii wakuu, mapadri, simba, je, ni wao wote? Anasema makusudi hawa kufanya ni kusudi waweze kupata mapato. Kulipwa. Eh. Kualemea. Eh? kulemea sasa sio kitu ambacho Mungu anakipenda kwa vyote vile eh eh sio kitu ambacho Mungu anakipenda ni Mungu ana Mungu anasema ni manabii wa uongo eh eh basi itakuwa katika Mika twende katika Mika una mstari muhimu sana eh eh Mika mlangu wa tatu, mstari ule wa kuminamoja na sema hivi Na sema waku wake hu hukumu ili wapate ruswa Na makuhani makuhani lohao, huungozi wa dinya ho Hufundisha ili wapate ijara, malipo Na manabi wake hutabiri Ili wapate theza Nichu watacho fanya leo Na sema joni, joni kakuambia watu watu wanawa kutesa Maduiza kwa hote ilipia Na sema ni kubashiri, Siu, kubashiri Kubashiri kama kupiga kamari kitu kujotoa domani wa, wa kuonyekini tamauni? Hida eh? hatu hivo wata mtegemea bwana na kusema Je hayupo bwana na kachika tiel bana na na kutoonekani atakachosema sana na maneno haya kini. E e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Na watu wako walikusanyika baraka zako, na unizu wako, na ima wako, kwa funike, na huruma zako mungu, baba, bila umbea yako, e, hatuwezu kwa simama. Tuomba katukeweki njeo na mbele yetu, ini unizu wako, na ini makusudi yako katika maisha kila mwaja wetu. Kwa kushukuru, na fama, fama bana, bana. katika jina na mungu, baba, wana narohu takatifu, kumayuniyo na Amen.